Modul 1, Aufgabe 2c Vor sich sehen Sie ein Gemälde der Kaiserin Maria Theresia. Sie war eine der bedeutendsten Frauenpersönlichkeiten der Geschichte überhaupt. 1740 bestieg sie mit 23 Jahren den Thron und regierte 40 Jahre lang. Ihre Regierungszeit war durch große Reformen gekennzeichnet. Die Verwaltung wurde reformiert und das Militär neu organisiert. Sie verbesserte die Lage der Bauern und führte die allgemeine Schulpflicht ein. Maria Theresia war Mutter von 16 Kindern, elf Mädchen und fünf Jungen. Man sagt, sie war in jungen Jahren sehr impulsiv und lebenslustig. Sie sprach Deutsch mit wienerischer Färbung, daneben Latein, Spanisch, Französisch und Italienisch. Und sie liebte Musik. Deshalb ließ ihre Kinder auch Instrumente lernen. In den privaten Räumen versuchte sie sich so familiär und gemütlich wie nur irgendwie möglich einzurichten. Überall im Schloss spürte man den Familiensinn der großen Kaiserin, der ihr sowohl bei Staatsgeschäften als auch innerhalb der Familie nützlich war und für den sie sehr gelobt wurde. Schönbrunn nutzte die Kaiserin als Sommerschloss. Für gewöhnlich blieben sie und alle ihre Kinder bis Spätherbst. Jedem Familienmitglied standen fünf Wohnräume zur Verfügung. Für Ehepaare waren zehn Wohnräume vorgesehen. So kann man sich vielleicht vorstellen, wie unendlich groß Schloss Schönbrunn ist.